Elére beérkezett kérdéseink is vannak, kérjük a Szigeti urat, a TV vezérigazgatóját, hogy válaszoljon arra, hogy miért fontos számukra ez a várható TV reform, Szigeti Balázs, TV írtók szóvége. Igen, hát először is azt szeretném elmondani, hogy ez egy olyan biznisz, ahogy és a kovád újsó is mondta, ami egyszerűen megismételhetetlen. Ha egyszer betettük a lábunkat, akkor a GAT ez egyezmény szerint hála Istennek ki sem tudnak minket ugni. Több százmilliárd milliárd dolláros tuti profitról van szó, 10 millió ö, állandó ügyfél, és a ráadásul a költségeket, mint például az egészségügyi fejlesztéseket sem nekünk kell végezni, ezt a kormány fogja elvégezni, illetve ez az állam feladata lesz, ez is az egyik nagyszerű pontja ennek a törvénynek, ezért is támogatjuk. Ö, sokan kérik számolni, hogy miért lesz drágább ez az új egészségügy, hiszen. Igazándiból mindenki tudja, hogy valóban egy kicsit költségesebb lesz, de magasabb lesz a szívvonalal, legalábbis nehezebben lesz elérhető a legtöbb embernek, és egyébként sem értjük, hogy mi ez az egyenlősdi. Ez egy múlt századi vívmány, ez, hogy mindenkinek egyenlő esélyekkel. Az, hogy ez egy vívmány, ez csak annyit jelent, hogy ez igazándiból már túlhaladott. Aki túlél, aki erős, az túlél, aki nem, az pedig lemarad. Ez ilyen az új világ. Nem tudom, ezzel van-e valami gond. Miért mondják Semmi. azt, hogy nem kap mindenki egyformán ellátást? Természetesen mindenki egyforma ellátást kap, aki egyformán fizet. Aki nem fizet az egyformán, nem kap ellátást. Teljes egyenlőség lesz ilyen értelemben. is. Szintén egy korábban beérkezett kérdés Szigeti úr, hogyan, hogyan kívánnak hatékonyabbak lenni, hogyan számíthatunk arra, hogy ez a rendszer olcsóbb lesz, ebben bízik a magyar nemzet. Nem csak a magyar nemzet, de nyilván a befektetők, a tulajdonosok is, Ő, ők neki garantálni szeretnék, hogy mindent meg fogunk tenni hogy jelentős költségeket takarítsunk meg, említettük már a nyugdíjasokat, a krónikus betegek hatalmas lehetőség, mindent meg fogunk tenni a racionalizálásra, a szükségtelen, nem szükséges beavatkozások ö, letiltására, mint említettem, Sajancsé a kórházfejlesztésekben fejlesztésekben eleve nem kell részt vennünk, ö, egyébként más minden mi történik akkor, ha a szomszédban lévő szocialista képviselők? Viktor, Ferenc, egyalán barátunk. Minden megvan van már. Megbeszéltünk előre mindent. Itt semmi kérdés nem normál. Ez tulajdonképpen csak egy szimpátia És Van ez a TB mentők, és hát ö, ö, ellenük szeretnük volna a hangunkat fölemelni. Még egy kérdést, tessék. Mi ez a GAC-egyezmény, Nos, ez a nagyszerű egyezmény, az taglalja, hogyha ha egyszer az állam szerződést kötött a biztosítókkal, akkor csak úgy mondhatja fel ezt a szerződést, hogyha ugyanekkora értékű, hasonló üzletet ajánl helyette. Én, én számokat nem szeretnék mondani, hisz ez igazgató egy belső ügyünk, de ekkora biznisz, ha jól tudom, Magyarországon sajnos, vagy hála nincs másik. Szintén beérkezett kérdés Ö, Azt mondják, ez egy tuti biznisz van-e bármi, amitől még tart a vezérigazgató úr, ami meghiusíthatja Talán a 15-i tüntetés lehet egy olyan illetve általában, hogyha a magyar ember véletlenül telé véletlenül összefognának, most ez okozhatna fennakadásokat a törvény megszavazásában itt van ez a 15-i tüntetés, vagy 16-án hallottam, hogy itt vilasztás lesz ezen mi magunk szervezzük a ezek okozhatnak is a csak a nép az aki meg tudja állítani de hát Van-e még kérdés a sajtótisztelet Jött egy kérdés, miért nem jó a társadalmi vita? A felesleges időhúzás, a hatékonyságnak nem tesz jó napiratot. A, a demokrácia Ez egy nagyszerű dolog, az emberek bezavarnak. Az emberek a, a féle mákszemek vagy homokszemek a demokrácia. A szakértők jobban tudják. A szakértők kell, ezt bízzák Van bármi okuk, hogy ne bízzanak bennünk? Mondják neki. El. Mondják meg! Teljes a bizalom. Köszönöm, Évi. Mennyiben nincs kérdés uh, megkérdezni a vezérigazgatórat, hogy van-e egy zárszava? a ja, parlamentben!